Slavoslovia 217 a Rodului de Taină Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tatăl Ceresc, ziua când vei veni, să judeci vii și morți a hotărât și din lumina cea veșnică, semnele venirii tale pentru noi ai pogorât. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tatăl Ceresc, Curcubeul slavei tale, în sfinți l-a adunat și o cale pe Muntele Maslinilor, prin sfinții tăi apostoli, a arătat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să te iubim și să mulțumim, fiindcă apele cele vii din Ierusalimul ceresc au izvorât și neamurile care cu război împotriva Ierusalimului Duhului Sfânt s-au răzvrătit, îngerii tăi. I au pedepsit. Aleluia, slabă-ție, Doamne scristoase, te iubim și mulțumim. fiindcă templul lui Dumnezeu din inimile aleșilor tăi le-ai clădit, ierarhi ai ridicat și Sfințit, iar poporul nostru te-a slăvit. Aleluia, slavăție Doamne și te iubim și mulțumim. Fincă prin trăirea Cuvântului, bate voi păstorilor și se vor lisipi oile. Cu sabia, de dușmanii tăi ai separat și de aceea la tronul tău de slavă ne-am închinat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, te iubim și îți mulțumim. că noi, cu liturghii și cu rugăciuni, cu slujbe și cu ascultări, numele tău l-am cinstit și l-am chemat, iar tu, urechea milei tale spre noi, ai aplicat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă acesta este poporul meu, despre neamul nostru cuvânt ai rostit, și noi, prin legea iubirii, Domnul este Dumnezeul nostru, am răspuns și am grăit. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisus, te și-ți mulțumim, fiindcă pe noi, ca pe argint ne-ai curățit și ca pe aur ne-ai lămurit, dar două trăim din oameni sub povară păcatelor, lor au pierit. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuele Iisuse, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum prin jertfa ta lumea ai salvat și ai sfințit, tot așa nouă să te slujim, să te cinstim, să te slăvim și să te iubim putere și har nedăruit. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse, te iubim și îți mulțumim, fiindcă focul iubirii tale a ars tot ce am greșit. Și rodul cel de taină să-l dăm la vremea potrivită ne-am